Ловци на сънища Някога в нашия свят живеела група от вълшебни същества познати като ловци на сънища Нали понякога сънувате най-удивителния сън в който най-съкровените ви желания се сбъдват и щом се събудите помните само част от това Е, това е работа на ловеца на сънища Вижте, ето ви един който е в действие Леле! лее, колко е хубава Ариана. Не вярвам изобщо да ме забележи. А! колко е красива! Здравей, Тими, толкова си сладък. Ето, това е за теб. Хе-хе, <съкък> ама че е сладък съм приятелче. Не се е тревожи, аз ще ти го запазя невредим. Да? Това прави ли те? съхранявали съня в бутилка и така пречели на злия Магнус да нахуе в саня и да го превърне в лош кошмар. Годините минавали и ловците на сънища разпръсквали своята аура през нощта, защитавайки хорските сънища, докато една нощ не се появил отново злият Магнус. ми този кошмар! Толкова е забавно! Няма нищо, детенце. Вече си добре. Изникна нещо. Нека всички се съберем до вечера в главната квартира. И така, по-късно, същата вечер, ловците на сънища се срещнали в тяхната барлога, за да обсъдят как да спрат всяващия кошмари Магнус. Спорели обсъждали цяла нощ, Опитвайки се да намерят правилния начин да победят Магнус. Трябва да унищожи Магнус. Все има някакъв начин! Мендел е прав! Трябва да го решим още сега. Всяка нощ, когато Магнус излиза, хиляди деца страдат. Споровете и обсъжданията продължавали ли, ли продължавали? Я чакай! Ами уназият там това е Соня! Едно от най-силните магични създания в Вселената. И ако някой бил достатъчно остроумен и властен да изработи план и да унищожи Магнус, била тя. Сега нека да гласуваме. Изведнъж огромна сянка надвиснала над всички и в стаята се разразила жестока буря. Чули се силни крясъци и последвала тишина. Сенчестата буря се прояснила и Соня била изчезнала. О Ооо, не! Соня! Изчезнала е! Магнас я е отвел. Сега какво ще правим? Ловците на Сънища били доста разтревожени от случилото се и се опитали да измислят как да спасят Соня. Мендел използвал адския йоган, за да открие каквито и да било следи от Соня – но не успял. Всичко било на празно. През това време, магнос отвел Соня в свърталището си и я затворил в една стая. Не можеш да ме държиш вечно тук. Един ден моите ловци на сънища ще дойдат и ще те унищожат. Не ако аз ги заловя прев Скоро ще го сподствам над всички сънища и те ще са мои играчки Всичко ще е моя. И докато злият Магнос се смеел като побъркан Соня обмисляла брилянтен план да го унищожи Тя затворила очи и изпратила съобщение по въздуха под формата на вълшебна птичка дано да стигне до някого на време и да не е прекалено късно. Вълшебната птичка полетела в нощното небе право в къщата на един човек, който спял и влязла в съня му. И това бил не кой да е, а нашето малко момче Тими, когато видяхме по-рано. Да, вече бил пораснал. Вече имал брада. А! най-накрая ще погледам малко Сетфликс и ще се успокоя. Тими! Кой? Кой е там? Нямам много време. Казвам се Соня. Аз съм това, което наричате ловец на сънища. И едно подло чудовище ме отвлече. Трябваш ми да слезеш при водопада на Запад и да влезеш в него. От другата страна ще откриеш моите хора. Иди при Мендел и му кажи, че ти си избрания. Ааа! <съкък> Какво беше това? Странно. Какво? Това е като онова нещо, което видях в съня си. Изведнъж капанът за сънища започнал да се люлее точно както в съня. Не може да бъде. Трябва веднага да отида при ловците на сънища. И така Тими поел към водопада. И както му обяснили, влязъл вътре и стигнал направо пред Мендел. О, Тими, как стигна до тук? Сънувах нещо. И, и, и една дама... Соня? Да, тя ми каза, че аз съм... Избраният? Да, чакай, защо ти го казвам след като вече го знаеш? Избрам си за една много важна задача... Злото чудовище Магнус е отвлякал Соня, нашия водач, и ние трябва да я спасим и да спрем Магнус да не праща на всички само кошмари. Ти си единствената ни надежда. Но защо аз? Кое ме прави толкова специален? Твоите сънища, Тими. Те много говорят за човека и неговото сърце. И си, мил и скромен по душа, следователно избрахме теб. Но защо ти не го направиш? С магическите си способности Магнус може веднага да приспи всички ловци на сънища. Само избраният може да го победи. Ето, вземи това! Това е специален амулет, познат като Капан. Дръж го близо и той ще те пази от нападките на Магнус и ще ти помогне да го надвиеш. Само трябва да му кажеш Капан Фатака! И тогава адският огън на Магнус пламнал пред тях. Какво е това? Това е Магнус. Отново е излязъл, докато търсех Сония, направих заклинание, което да следи Магнус и да ми помогне да го намерим, щом се покаже. Явно е нападнал един от нашите. Това е Алъра, да вървим! Мендал штракнал с пръсти и двамата стими се озовали пред Магнус. Явишка е тук, Мендел! Тик му се канех да хвана един, а сега ще бъдете двама ловци, не се нища. Дамете на късмета, наистина ме обича, нали? Ти ми! Заспи! И в миг Мендел и Аларо паднали на земята. Здравейте ми, я какво си имаме тук? Нито крачка повече, предупреждавам те Ха! И каква ще направиш? Ще ми навредиш тази дрънколко ли? О не, какво беше заклинанието? Капан, штурмувай! Не, да, Много, много ме боли! О, oh, не! Капан на помощ? Този път те хванах! Yeah. Oh. Мислиш, че можеш да ме атакуваш? Това е! Капан Фатака!! атака! О, какво става? Цялата мощ на Магнус била изсмукана и отишла в Жезала. Магнус станал немощен и слаб и се строполил на земята. Но, но как? Аз съм избраният и съм задължен да пазя хората от този свят, от зли същества като теб. Съзнанието на ловците на сънища се възвърнало и видели Тими. Той стоял, а Жезалът се движал сам до него. Магнус бил пленен и задържан като затворник в главната квартира на ловците, а Соня се качила отново на трона, съвсем невредима. Тими, аз бях права, че избрах теб. Ти спаси всички ни, а също и малките дечица. Затова имам нещо за теб. Този костюм е лично за теб. Ако решиш да го приемеш... Това да не значи, че... Да... Ще бъда... Да! прекъсван от всички ловци на сънища! Да! И така Тимати Търнър станал първият човек сред ловците на сънища и разпространявал вълшебството си в сънищата на малките дечица. Помагал им всяка нощ да сънуват само хубави неща и ги пазал от злите чудовища като Магнус.